بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Kata al-Musnif, رحمه الله تعالى, bab dzikr al-maut, وقصر الامل. Berkata Imam An Nawi, رحمه الله تعالى, bab dzikr al-maut, معنى كماتيان, وقصر الامل, dan memendekkan angan-angan. Kita akan membahas tentang Mengingat kematian Dan memendekkan angan-angan yang panjang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kullu man alaiha fan Kul Segala sesuatu Man alaiha Siapa-siapa yang diatasnya Fan Akan binasa. Wajah wajah Rabb kita adalah Jalalikam, kerana akan tetap berkekalan adalah wajah Rabbmu yang mulia. Berkata Syekh Salim ibn Aid Al-Hilali, hadisullahallahu Taala, 'Ilham ayuhal abdu, anna karajyunil Rabbik, ketahuilah wahyamba, sesungguhnya kalian akan kembali menemui Rabb kalian kaif satarhalu min hadzal dunya rizaman yaitu tatkala kalian harus meninggalkan dunia ini secara pasti fa inna nihayat al khalqi fiha al maut dan jumlahnya ujung atau akhir daripada makhluk adalah kematian ni qaulhi ta'ala kullu man 'alaiha fa'an karena Allah berfirman Segala sesuatu yang di atasnya akan binasa. Di atas bumi ini akan binasa. Di atas dunia ini akan binasa. Wal mautu amrnujudiun fahu makhluqun. Kematian adalah perkara yang wujud, ada. Dan kematian itu adalah makhluk ciptaan Allah. Fakal Qala Taala. Allah berfirman Allah Taala alladhi khalaqal maut wal hayat. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kematian adalah makhluk. Demikian juga kehidupan. Wa wasa'itu qabdul ruhihumul malaikah. Perantara yang mencabut roh adalah para malaikat. Kama qala Taala sebagaimana Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautilladhi yukilubikum." Katakan kalian akan diwafatkan oleh makhluk maut yang diwakilkan kepada kalian. Jadi yang benar bukan Israel namanya, yang benar namanya adalah makhluk maut. Israel yang termashhur tentang nama malaikat pencabut nyawa adalah nama yang berdasarkan daripada riwayat-riwayat yang lemah. Al-Quran mengatakan Malakul maut Malaikat kematian Wa qawuluhu Waluhu taru Izi tawafal Alladhina kafaru Al-Malaikat Yadribuna Wujuhahum Adwarahum Kalau lahankam Lihat Wahai Muhammad Bagaimana Orang-orang kafir Diwafatkan oleh Malaikat-malaikat Yang memukul Wajah-wajah Dan tunggung mereka Menunjukkan Malaikat yang akan Menjabut nyawa kita Semua yang disini Makhluk ada tidak yang disini bukan makhluk Semuanya kita adalah Makhluk Maka pasti yang namanya makhluk Semuanya akan binasa Tinggal waktunya aja yang tidak kita tahu Dan dimanapun kita tidak tahu Apakah di laut Pas mancing Mati kita Atau di darat Atau di udara ketika naik pesawat Atau ketika di hutan atau tenggelam, atau terbakar, tertimpa gedung, keruntuhan, macam-macam. Gempa, angin puting beliung, semuanya adalah perkara-perkara yang siap mencabut nyawa makhluk ini, manusia. Walaupun pada hakikatnya, malaikat mautlah yang mencabut nyawanya. Sebabnya banyak, terbakar dan seterusnya, tenggelam. Tapi pada hakikatnya roh itu dicabut daripada badan ini itulah kerja makhluk maut. Walakinnal mumit alal haqiqati wallahu walaupun yang sebenarnya mewafatkan adalah Allah. Kata Allah Wa Allahu yatawaffal anfusahina mautihha Allah lah muwafatkan jiwa ketika datang kematian menjemputnya walati lam tamut fi manamiha dan dia boleh muwafatkan jiwa ketika tidurnya maka tidur itu dalam Al-Qur'an juga disebutkan wafat wafat kecil akhul maut saudaranya kematian kan tengok orang tidur itu kayak orang mati dia antum panggil enggak saat enggak dengar kadang nih gueet-gueet gini enggak bangun Berapa ya, banyak orang-orang yang tidurnya pas kayak mati. Rumah runtuh pun dia enggak tahu, enggak sadar, ajal Kata Allah, Allahu yatawaffal anfusahina hina mautih. Allah mewafatkan jiwa ketika datang kematian menjemputnya, walati lam tamut Demikian juga jiwa yang wafatkan dalam tidurnya. Fayumsikul ladzi qadaa alaihil mauta, maka dia pegang ruh pada jiwa yang Allah tetapkan kematian padanya, fa'yuur silul ukhra ilah ajarin musamma. Adapun ruh orang-orang yang, yang tidur, Allah kembalikan lagi ke dalam tubuhnya sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi kita nggak tahu ketika antum tidur, ruh antum sebagian tercabut. Kata Allah, fa'yuur silul ukhra. Kemudian Allah kirim yang lain, yaitu yang dalam wafat, yang wafat dalam tidurnya. Fyursilukro ilah ila di musamma sampai pada jangka waktu yang ditentukan Allah swt. Maka jangan heran anda kata azab kubur, fixa kubur, dahsyatnya azab kubur. Jangan heran. Antum ketika tidur aja enggak tahu. Ketika kita lihat orang seolah-olah terbaring, padahal dia dalam tidurnya dikejar-kejar hantu, dikejar-kejar. Binatang buas lari ke jurang, jatuh ke jurang tenggelam daud, dalam lautan, sakit sakit badannya dalam tidurnya. Antum lihat dia terbaring nyaman dan teram, paling-paling gelisah sedikit. Padahal dia mau dimakan serigala dan seterusnya, Tapi kan dia enggak ada kubur, jadi enggak bisa dicerna dengan akal. Antum pasang pun kamera dalam kuburnya, perhatikan jenazah itu, begitu aja dia. Fir'aun sekarang yang ada dimumikan itu di, di Mesir sana. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wahai kaum Firaun, azab yang pedih. Neraka yang mereka jadikan tempat persinggahan Layaklah bagi kaum Firaun neraka azab yang bersangatan. Mereka disiksa pagi dan sore hari. Dalam malam barzakhnya. "Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala Firaun ashadad al-azab." Pada hari kiamat, jempakan semua kaum Firaun ke neraka yang azab, ke yang bersangatan azabnya. Dia disiksa, tapi anda tidak tahu, orang kafir itu yang anda lihatlah Orang-orang kafir yang dikasih apa namanya? Balsam, apa namanya itu? Balsam ya. Dua hari, tiga hari nampak seolah-olah senyum dia dalam dalam petinya. Wallahi diazab. Ya? Masukkan kuburnya diazab. Kalaupun enggak dikubur tapi azab, dibakar, orang-orang tertentu agama tertentu dibakar, dikremasi. Jangan dikira kok dari kremasi gimana lagi mengazabnya? Itu pekerjaan Allah SWT Allah mampu muadzab walaupun kata Imam Thawawi ketika orang dalam alam barzah yang lebih terasa adalah ruh diazab bukan badannya. Dalam kehidupan dunia yang paling terasa diazab apa? Badan. Kalau antum dipukuli orang bug bug bug, ruh antum enggak begitu terasa, tapi yang menderita badan bengkak-bengkak biru-biru. He kata di alam barzakh, walaupun badan turut merasakan sakitnya ruh diazab, tapi yang benar-benar adalah Ruh. Kelak di hari kiamat Allah sempurnakan semua fisik kita, badan kita dan ruh kita diadab dengan sempurna atau diberkati dengan sempurna ketika di alam akhirat. Jadi bukanlah perkara aneh mengenai alam kubur, ya walaupun kita tidak perlu mengambil dalilnya dari kisah-kisah di apa majalah hidayah atau di, mana, di televisi apa namanya itu rahsia ilahi tidak perlu cukup daripada kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berkata Syekh Salim sebelumnya Fa khuldi, jika telah tetap hamba di negeri yang berkekalan, negeri akhirat kerana negeri kita ini bukan negeri kekal negeri sementara, ini kampung kita sementara bukan ini yang kekal, semua kita akan tinggalkan kampung kita ini kalau Antum akan tinggalkan Batu Haji Tinggalkan Batam Center Tinggalkan Batam Semuanya kita akan tinggalkan Walaupun nanti mungkin Antum terkubur Di mana maunya atau Tamiang Tapi yakinlah itu semua bukanlah Kampungnya, kuburan itu bukan kampung abadi Dia pun kampung persinggahan Dari mana kita dapatkan Allah katakan Al Artinya apa Bermegah-megahan telah membuat kalian lalai. Hatta zur al makhabir sampai kalian mengunjungi, menziarahi, mendatangi kuburan. Yang namanya menziarahi pasti akan ditinggalkan. Itu menunjukkan alam barzak bukan pula pemberian terakhir. Dia pun alam sementara, ya. Alam merupakan jembatan antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam barzak. Walaupun di sana telah tampak, benar-benar tampak segala macam bentuk mukaddimat hari akhirat. Imma antum di atau dapat nikmat, sudah mulai tampak di sana. Mulai berlaku siksa kubur atau nikmat kubur, sudah mulai berlaku di sana. Tapi dia belum lagi di negeri akhirat. Bukanlah dia kampung abadi. Dari mana diambil? Dari kata-kata hata zur sampai kalian menziarahi kuburan. Maksudnya apa? Sampaikan masuk ke dalam kuburan, terkubur. Kata-kata ziarah menunjukkan dia bukanlah tempat abadi. Alam barzah adalah merupakan persinggahan pula setelah alam dunia ini untuk menuju alam akhirat itulah yang disebut dengan nama darul kuldik. Imma ila jannah tinaim, aw ila najaheem. Dan kampung di sana hanya dibagi dua kampungnya. Kau di sini banyak dunia ini banyak ada center point kelasnya ada batu haji, macam-macam kelasnya lain lagi ada kampung macam-macam tapi di negeri akhirat kampung cuma dua aja enggak payah ngapalnya imma ila jannatin naim ila nar jahim kalau lah kampungnya bukan ke surga yang penuh dengan kenikmatan negeri penuh kenikmatan jannah artinya adalah kebun asalnya karena surga bagaikan Taman-taman yang dipenuhi oleh Pohon-pohonan yang rindang Yang indah Ada air sungai di bawahnya mengalir Semu Semua pepohonan tersebut memiliki buah-buah yang Masya Allah Sempurna Buahnya tidak perlu manjat, antem jatuh Cukup dipetik sambil tidur pun bisa Itu surga Semua kenikmatan di sana ada Khamar yang diharamkan di sini, di sana dihalalkan Lagu yang diharamkan di sini, di sana dihalalkan. Yang nyanyinya bukan Bidona Nita Bidonu Nita yang wa'iyadhan billah. Setengah telanjang, para bidadari, bijadari. ya, Subhanallah. Yang jikalah mereka keluar sekarang, Masya Allah. Bumi ini bercahaya. Kata Allah, Hurun maksuratun fil khiyam. Para bidadari yang mereka itu ditempatkan di tenda tenda Tenda surga bukan tenda sebagaimana di bumi ini, khau rahimakumullah. Itu semua darun naim. Kalau bukan kampung itu yang merupakan kampungan Andul, wa iadzan billah, maka pilihlah kampung kedua. Wala haula wala Apa namanya? Darul jhim, negeri penuh dengan azab. Kalaulah di surga antum minum masyaallah, sungai-sungai yang Terbuat dari madu, sungai yang terbuat dari susu, sungai yang terbuat daripada khamar Anda yang terenrak ke neraka jahannam, wasku ma anhamima. Mereka diberikan minum dengan paksa air mendidih yang panas menggelegak. Fakatoh aam ahum maka terbelah belahlah, terputus putuslah, terburailah isi perut mereka. Allahul Saa'ah. Antum minum air menggelegak di dunia jauh hancur, apa lagi di negeri akhirat? Makanannya Apa makanannya Buwazakum Allah Al-Musta'an Ka'annahu ta'amul Ka'annahu ru'usu syayatin besarnya sebagaimana kepala syaitan Baunya wa'idhan billah Busuknya wa'idhan billah Itu yang disumbatkan kemul orang-orang ahli neraka pakaiannya Min qatiran Wa taqsyawuju'ahu munnar Kalau lah di surga pakaiannya Min sundusin khudrin wa istabrak Sutra Sutra hijau, sutra yang tebal Yang tipis Ini raga Allahumustaan Min qatiran Dipakaikan baju yang dituangkan Daripada air timah dan tembaga Yang meleleh, itu pakaiannya Bayangkan air timah itu Bagaimana kalau dituangkan di badan kita Itu pakaianan tuh. bahannya itulah Allahumustaan Darun jahim Negeri penuh dengan azab Kulit antem bentar-bentar habis Kulamanah ditjuluh dua empat daripada enam julan kayra. Setiap kalau kulit itu terbakar, kami gantikan kulit yang baru. Lihatlah kul agar mereka merasakan pedihnya azab Dikatakan di sini kulit, karena kulitlah yang merasa. Orang kalau anda kata tidak ada kulit, tidak lagi bisa merasa, tidak bisa merasa panas, dingin. Yang merasakan panas, dingin adalah kulit. Karena itu Allah katakan, setiap kala kulit mereka sudah hangus terbakar, diganti kulit baru. Gara-gara ayat ini sebab seorang ilmuwan dari negeri Kufar, dari negeri Thailand masuk Islam. Dia pelajari bahawa memang ternyata kulit inilah yang merasa. Dengan itulah dia merasakan panas, dingin. Dia berpikir ketika ini kenapa harus kulit. Karena tidak ada kulit, enggak dirasakan caadar. Antem itu karena ada kulit merasa panas, dingin. Kulit inilah yang merasakan. Itulah ikhwan. Seklumit kisah tentang Darul Jahi Mu'ayyadan Billah. Apinya aja, masya Allah. Termi bisa rohingkel Pecahan-pecahan apinya, apa kita bilang? Pecahan api itu, penamaannya, percikan-percikan apinya, keler kaser, sebesar istana. Tak tahu kita istana mana? Apakah gedung Putih atau? Itu pecahan apinya. Mana lagi api ini? intinya itu? Karena api dunia ini semua hanyalah satu bagian dari 70 sekian bagian daripada api neraka. Wa yadzan bila. Allahumma astaghfirullah wa laqutul ibla sallallahu alaihi wasallam wa taufiq. Kembali kepada pangkal kajian kita. Ji'a bil 'ala surati kabshin ketika orang-orang telah kembali ke kampung abadinya, imma ila jannatin na'im wa imma ila daril jahim. Kalau lah bukan ke surga yang penuh kenikmatan ke neraka yang penuh azab, setelah semua pulang kembali masing-masing ke kampungnya, ya. Ketika itu ji'a maut, didatangkanlah kematian dalam bentuk kambing dan Allah Maha Kuasa menjadikan sesuatu yang abstrak, menjadi konkret kematian orang tidak pernah tahu bagaimana bentuk kematian, apa warnanya tidak tahu, tapi dia makhluk Allah ciptakan pada hari kiamat ketika semua ahli surga telah masuk surga ahli neraka telah masuk neraka masing-masing ditutup ketika itu datangkanlah kematian makhluk yang bernama kematian Allah buat dalam bentuk kambing fayudzbah 'ala mar'an wa masma' ahlul jannati wan di tengah-tengah surga dan neraka disembelihlah kematian ini yang, ter, yang terbentuk dalam bentuk apa? kambing disembelih kemudian ketika itu hasbama'ul al-khabar ash-shahih al an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ter terdapat dalam hadis yang sahih setelah itu dikatakan kepada ahli surga ya ahlal jannati Khulud maut, wahai ahli kekal selama-lamanya, enggak akan ada lagi mati, kematian sudah dipotong. Maka mereka pun bergembira. Namanya kenikmatan, kalau lah ada akhirnya hilang kenikmatannya, ya kan? Antum kenikmatan dunianya ada akhirnya. Makan kenikmatannya kapan akhirnya? Kenyang. Ya, semua kenikmatan di dunia ini ada akhirnya. Semuanya. Makan, minum Orang-orang ya, penzina Menikmati zinanya berapa saat lah Satu jam, setengah jam, sepuluh menit Habis itu lepas, habis Ada semua akhirnya, kenikmatan Kenikmatan debatan itu ada akhirnya Kekuasaan, kenikmatan harta ada akhirnya Tapi kenikmatan yang tidak ada akhirnya Itulah kenikmatan yang hakiki Dialah kenikmatan di surga Dikatakan kepada surga, ya ahlal jannah Wahai alam surga, kulu dunia maut, kekal, tidak ada lagi kematian. Ya Yang ahlanar, kulu dunia maut, kekal, tidak ada lagi namanya kematian. Maka semakin mereka menjadi gundah dan gulana. Kalaulah penderitaan ada akhirnya masih ada harapan. Mereka masih bertahan. Demikian juga Ikhwan di dunia ini pun penderitaan pasti akan berakhir. Maka orang yang dalam keadaan menderita bersabarlah, tum semua. Insyaallah ada akhirnya, ya kan Pak Sahen? Minimal meninggal akhirnya. Minimal, maksimal atau minimal? Separa parah pun penderitaan akhirnya adalah kematian. Ini yang lama kita bahas. Dan kebanyakan antum jika hitung-hitung hidup di bumi ini lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan dibandingkan cobaan berupa apa namanya penderitaan. Kata, kata Allah subhanahu wa ta'ala fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra fa inna suhunya ma'al usri diiring, e, datang setelah al-usri kesulitan fa inna ma'al usri yusra kemudahan wa inna ma'al usri yusra suhunya setelah kesulitan adalah kemudahan berkata ibnu Abbas tidak akan mungkin dapat dikalahkan dua kesenangan Ya dua kelapangan jangan satu kesulitan. Kadang kesulitan satu aja. Al Osri. Yusronya dua kali. Begitulah kehidupan dunia ini. Maka kantum dalam kesedihan ingat-ingatlah ketika kantum senang. Lebih banyak senangnya. InsyaAllah akan terhibur. Dengar kan mengardi. Insya Allah. Nah. Kulaidakah, falmautu lisa biadamin mahab, walafanaan sara. Yang namanya kematian bukanlah tidak ada, bukanlah sesuatu yang tidak ada sama sekali. Tidak pula yang dia akan uh, fana, berkekalan selama lamanya enggak. Akan ada masanya kematian itu pun mati dia, habis riwayatnya. Wainnamu inqitaun inqitaun tagnukir ruh bil badan. Kematian itu adalah proses terputusnya hubungan antara ruh dengan badan. Wahai lelaki bayinahuma, wahai ala surat al-Ma'ahuda, di mana roh dipisahkan daripada jasadnya dalam bentuk yang telah dipahami. W T B D L Hal, wainna mu inqitaa'u ta'aluq al rohi bil b wahala taina huma ala as-sura al-ma'huda wa tabadul halin wa intiqal min dar ila dar yang namanya roh itu sebenarnya adalah merupakan lepasnya roh itu adalah merupakan pindahnya dia dari satu tempat ke tempat lain dari satu keadaan ke keadaan lain roh itu sebenarnya pindah-pindah dia dari alam roh pindah ke alam rahim dari alam rahim pindah ke alam dunia dari dunia pindah ke alam barzak dari alam barzak pindah dia pindah-pindah roh yang namanya mati ketika ruh itu masuk ke dalam badan setelah itu diputuskanlah hubungan antara keduanya itulah kematian ketika di dalam dunia ini faman 'alima dzalika kana almautu 'amal wa 'adamil ghurur amal kalau lah semua sudah tahu itulah dia kematian maka hendaklah kematian merupakan faktor terbesar membuat orang harus berbanyak-banyak buat ihsan dan tidak tertipu dengan amalan-amalannya dan memendekkan angan-angannya, jangan panjang-panjang kali angan-angan, membuat orang tergila-gila mengejar angan-angannya sementara kematian lebih dekat daripada urat nadinya. Allahumma staghfirullah. Wal amalul madhum huat aswif dan yang dilarang, angan-angan yang dilarang adalah aswif, menunda-nunda. مع al-idman dan dia terus berbuat maksiat, kecanduan buat maksiat, mau tobat nantilah, besok pagi ajalah. Wa ta'khiru taubah mengakhirkan taubat wa tamanani 'ala amani Banyak kali berandai-andai semoga Allah mengampuni ku, semoga Allah merahmatiku, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, tapi terus dalam maksiat dan tidak bertobat. Yang menghalangi manusia dari pertobat adalah taswif, mau nunda-nunda Besok pagi saja lah aku mulai sholat Siapa yang mengetahui besok pagi dia sudah meninggal sebelum sholat Besok itu bukan milik kita Siapa yang bisa memastikan besok kita hidup Kala Allah Ta'ala Allah berfirman Kullu nafsin zaiqatul maut Kullu nafs Setiap nafs jiwa Zaiqatul maut akan merasakan kematian Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumul qiyamah sesungguhnya akan diberikan kepada kan ganjaran dengan apa yang kita perbuat pada hari kiamat. Ganjaran yang kita buat sekarang antum solat, ngaji, berinfak, sodako, membantu manusia, berzakat, tiga kebaikan. Kapan dituainya di akhirat? Kebalikannya, keburukan yang kita buat, makset yang kita buat juga akan dituai di sana. Dan sebelum di akhirat semua manusia diazab atau diberi dibernikmat dalam alam dunia ini. Ahli maksiat diazab dengan penderitaan yang dirasakan di dunia. Kegundahan, kegulanaan, hati yang sempit, perasaan yang tidak tentram belum lagi nanti penyakit yang datang menimpanya dan seterusnya diazab. Ahlul taat ah sebelum masuk surga dunia, dun, masuk surga akhirat pun telah masuk ke surga dunia. Apa itu surga dunia? Ketenangan jiwa, ketenangan, ke, dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlu taat. Maka ahlu taat, apapun musibah menimpanya akan, di akan dihadapi dengan tentram dan tenang. Ahlu taat. Ibn Taimiyah, waalaikumualaikum. Apa yang kurang daripada Azab? Ibn Al Qayyim di penjara, satu tempat ke tempat, dibuang satu tempat ke tempat lain, dilarang berbicara, dilarang memberikan kajian. Semua dibuat. Tapi apa kata dia? Apa yang mau dibuat musuh-musuhku kepada aku Kalaupun mereka bunuh Semoga syahid Kalau aku dibuang, kuanggap itu adalah piknik Kalaupun aku itu dipenjara, kuanggap itu tempat Dan waktu berkulwat dengan Tuhan Inilah orang-orang yang Ahlu ta'ah Yang telah masuk ke dalam surga dunia Sebelum masuk ke dalam surga akhirat Maka katakan Muqayyim Yang tidak pernah merasakan nikmatnya surga dunia Haram masuk surga akhirat Kenapa itu surga dunia? Ketentraman jiwa. Ketenangan hati. Kenebatan batin yang dirasakan. Walaupun terkadang nampaknya kehidupannya biasa-biasa, tentram tenang. Walaupun tidak ada padanya tanda-tanda kekayaan, tentram tenang. Kalaupun dalamnya ada kekayaan, tetap tentram tenang. Karena namanya ketentraman jiwa tidak milik orang-orang miskin atau orang kaya. Lebih milik orang-orang beriman. Ahlu taqwa, ahlu salat. Wa innamat tuwafauna ajruna qiyamal qiyamah sesungguhnya akan diberikan kepada kalian ganjaran pada hari kiamat faman zuhziha anan nar wa ulkhilal jannah faqad faman zuhziha barang siapa yang dijauhkan dari neraka wa ulkhilal dan dimasukkan ke dalam surga faqad faz maka dialah yang benar-benar telah beruntung semua keberuntungan di dunia semua antum beruntung berdagang semua semua keberuntungan kita dapat di dunia ini semua akan ada batasnya dan akan ada akhirnya dan siap-siaplah orang-orang yang beruntung ada suatu masa dia merugi itu merupakan konsekuensi dunia. Tak ada pedagang dari semenjak lahir dia berdagang sampai matinya beruntung terus tak pernah pasti ada masanya rugi, ya tak sempurna dia. Tapi kerugian di dunia ini dapat dikejar. Ya, keberuntungan yang terleput pun dapat diusahakan tapi namanya negeri akhirat. Jika dia luput daripada keberuntungan, naudzubillah, selesai perkaranya. Enggak akan dapat dikejar. Antum rugi sekarang di dunia ini mungkin besok beruntung, lusa, tahun depan. Tapi kok rugi di akhirat enggak ada keberuntungan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala Famun zul jannah di awal khalijan itu fakar faz. Barangsiapa yang dijawabkan neraka dari neraka, dimasukkan ke surga, dialah yang telah beruntung. Itulah keberuntungan yang hakiki, karena dia keberuntungan yang berkekalan. Kata Allah, wa malhayatul dunya illa mata al Tidak adalah kenikmatan dunia ini kecuali mata, perhiasan, kenikmatan al qurur yang menipu belaka. Kerja menipu, keindahannya menipu semua, tak ada itu. Semua harta menipu semua, wanita menipu semua. Tentang artis tu cantik-cantik, masya Allah. Tapi hidup mereka bekerja neraka, wa yakin bila. Orang-orang kaya itu hidup Bagi dalam neraka. Mau tidur aja pun payah. Harus makan pil tidur dulu. Antum tak payah pakai pil tidur, tidur sini kayaknya. Itu orang kaya Allahumma s.a.w Wa qala ta'ala ya. berkata Allah s.w.t Wa ma tadri nafsun Mada taksibu ghadar dan tidaklah jiwa mengetahui apa yang diperbuat besok. Maksudnya apa ya, ikhwan? Ketentuan di tangan Allah. Antum merancang hari ini, besok mau buat ini, belum tentu antum buat. Enggak tahu. Wa ma tadri nafsun ma bi Tidaklah ada jiwa yang tahu di, mana bumi, di bumi mana dia meninggal. Enggak ada yang tahu. Tapi pasti apakah di medan antum meninggal? Apakah di Batam, di Jogja, nggak ada yang tahu. Kalaupun di Batam di mana dikuburkan pun nggak tahu, di mana meninggalnya nggak tahu. Tapi pasti dia datangnya. Kata beliau, "Hatiil ayat Hudjatul Masyafin." Ayat ini adalah merupakan teguran bagi orang-orang yang terus-menerus menunda-nunda bertobat. Besok ajalah nanti lah pulang haji, nanti kalau sudah haji dulu, nantilah kalau sudah tua. Ini ayat ini merupakan cemeti bagi mereka. Enggak ada yang tahu kapan dia mati. Kenapa kau katakan nanti? Nanti bukan milikmu, milik Allah SWT wa Kata beliau, Ya yaqulu ahaduhum atau bughadan atau ba'dadan, besok ajalah aku tobat, lusa ajalah aku tobat. Waman yamliku ghadan aw ba'dadan. Padahal siapa yang yakin mampu memasuki hari besok atau lusa? Siapa pemilik hari besok? Bukan dia yang memiliki hari tersebut. Allah Subhanahu pemilik hari besok Allah, pemilik hari lusa Allah. Jika Allah berkehendak, seseorang tidak memiliki hari itu besok enggak merasakannya bisa. Subhanallah. Gimpun tengok gempa yang di mana itu barusan ini dengan tsunami Mentawai malam hari. Berapa banyak korban enggak ada yang tahu. Allahu Akbar. Kan kita enggak tahu malam hari ketiga tu enggak tahu apa yang terjadi Allah mesti tahu, enggak tahu kita. Jangan-jangan besok kita enggak lagi lihat dunia. Semua di, di atas kawasan Sematan lah. Dia kirim angin puting beliung, runtuh rumah-rumah, timpah. Atap-atap tu nimpah tu, gampang kali kalau mati itu. Maka kadang kita aneh melihat sebagian orang. Jogja gempa, jangan ke Jogja lah. Sana selalu gempa, Sematan barat selalu gempa, jangan ke sana lah. Sini aja di Batam, enggak pernah gempa, enggak pernah tsunami, enggak pernah apa. Banyak juga di Batam yang orang mati. Tabrakan tiap hari, korban tabrakan tiap hari, mati juga ada. Enggak kena angin puting beliung, enggak kena tsunami. Kematian di tempat ini akan menjemput antum. Jangan terpikir supaya aku enggak mati-mati di kamar ni aja Keluar nanti tabrakan, naik pesawat nanti jatuh, naik kapal tenggelam, di rumah aja lah. Di rumah, banyak orang yang mati di rumah ditimpa, habis ya, Allah Allah waqala ta'ala fa'idha jaa jaluhum la yasta'akhirun la yasta'akhirun sa'atan wa la yasta'glimun Berkata Allah tabaraka taala maka ketika telah datang ajal mereka la yasta'khiruna sa'atan tidak akan pernah mereka mampu mengundurkannya walaupun saat wala yastaqdimun tidak akan pernah pula mampu majukannya setiap kita ikhwan telah Allah berikan umur yang terbatas yang kita enggak tahu enggak tahu enggak akan pernah kematian itu mendahului ataupun belakangan tetap pada waktunya dan semua kita enggak tahu di tangan Allah rahasia umur itu. Yang jelas, semakin datang hari, berarti semakin berkurang jatah umur kita. Ya, ada yang di Batam ini sudah 8 tahun, ada yang sudah 10 tahun, ada yang 12 tahun. Berarti semakin sedikit sisa umurnya di Batam ini. Ya. Setiap orang menuju kematian. Kita ini semuanya menuju kematian. Enggak pun diponis dokter engkau sebelum lagi mati, semua orang akan mati. Kadang-kadang yang ponis itu mati duluan. Berapa banyak pasien diponis dokter mati dalam seminggu? Lebih dulu doktor dia mati, dia panjang umurnya bertahun-tahun. Bukan milih dokter kematian, tapi yang jelas setiap orang berjalan menuju kematian. Hana, antum, nahanul kulu, najamian. Antum perhatikan dulu ada kawan-kawan kita yang ikut ngaji sama-sama kita. Sekarang tak bisa lagi ngaji di sana tempatnya. Di yang sana, Semoga Allah merahmatinya Ada kerana tabrakan macam-macam Ada ustaz kita yang dahulu ngajari kita Sekarang masih ada tempatnya Rahimahullah ta'ala Dan kita enggak tahu Kapan kita nyusul mereka enggak tahu Apakah besok lusa yang penting pasti Ada kawan-kawan kita yang mungkin tahun kemarin masih idul adha sama kita Tahun ini sudah mengikut idul adha lagi Orang kampung antum mungkin rayat tahun lalu masih ada, sekarang rayat sekarang enggak ada. Makanya perkara kematian adalah yang perkara yang pasti semua orang berjalan menuju nya. Yang penting kita siapkan adalah bekal yang kita bawa setelah meninggal. Enggak usah antum sibuk mikirkan akhirnya setelah ini stres di rumah. Kapanlah kematian ini? Kapan? Enggak perlu. Berbuat aja amal salih. Kerjakan dia perintah jauhi larangan. Itu aja bekal antum. Tidak perlu sibuk antum habis dimurung semua. Nanti sempat tidak aku nikah ya. Jangan-jangan kematian menjemputku ini. Sempat tidak nikah lagi ini ya. Jangan-jangan kematian menjemputku. Sudah. Pokoknya setiap orang pasti akan mati. Jangan pikirkan itu. Yang pikirkan adalah bekal yang kita bawa. Bekal yang kita bawa. Taala Berkata Allah Ta'ala. Ya ayuhal amanu. Wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum. Jangan harta kalian melalaikan kalian. Bagaimana kok kami tidak punya harta, Ustaz? Wala auladukum, jangan pula anak-anak kalian. Menunjukkan bahasanya bukan hanya harta yang melalaikan, anak-anak pun bisa melalaikan. Anzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah, mengerjakan salat, mengerjakan perintah Allah. Jangan dibuat lalai, jangan harta, sibuk bisnis ngaji pun nggak lagi sempat, sholat pun nggak sempat berjamaah, sibuk dengan bisnisnya ngilang. Hati-hati antum nih, ya, bisnisman-bisnisman ini, ya jangan sampai antum Dilaikan dengan bisnis antum daripada mengaji, daripada sholat jamaah, kebaikan-kebaikan, nggak -kebaikan. ada semua yang antum kejar itu, semua akan ditinggalkan. Sudah payah-payah antum tinggalkan harta banyak-banyak untuk istri. Besok lusa dikawin orang istri antum. Pindah tangan semua harta yang antum cari itu. Pikirkan lagi baik baiklah Ya kan? Semua pindah tangan. Udah. Besok. Selepas, -selepas masa idahnya. Enjoy dia nikah sama yang lain. Harta yang antum semua cari. Pindah tangan. Tanpa payah-payah dia dapat dah. Subhanallah. Subhanallah. Womannya faaldalik faula ika humul kasiron. Barangsiapa yang berbuat demikian, yang lalai, lalaikan dengan hartanya dan anak-anaknya, itulah orang merugi. Bukan orang yang punya harta banyak yang beruntung, ya. Tapi orang beruntung adalah orang yang tidak lalai dengan hartanya. Kalau anda yang kata hartanya banyak, enggak lalai, alhamdulillah. Fa bihawannya emak. Karena banyak juga orang-orang yang Allah berikan kepadanya, ya bunyi terbentang hartanya banyak, tapi enggak lalai. Tidak peduli kali sama hartanya bertambah, berkurang. Dia tidak peduli kali menguangkan hartanya untuk sodaka, infak, bantu orang. Tidak peduli kali dia. Alhamdulillah. Tapi sempat lalai. Dan kebanyakan orang ketika gila harta menjadi kikir. Tiatilah lantum, jangan jadi orang kaya. Semakin kaya orang, semakin kikir. Illa man rahimallah. Kecuali yang Allah rahmati. Wa qalilun mahu. Sedikit mereka. Tengok saja lah. Tengok orang-orang di kampung antum yang sudah sekarang jadi kaya. Tengok orang-orang samping kirikan nanti yang sudah jadi kaya. Semakin kaya semakin kikir. Semakin payah antum minjam pun payah. Bukan minta, minjam pun payah. Kecuali Allah rahmati. Karena berterasa diberat mencari uang. Maka berat pula mengeluarkan dia. Allah musta'ala. Kata Allah SWT. Wa anfiqum mimma rozaqanakum dan infakanah dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian menunjukkan rezeki itu enggak harus infakan semuanya mindestnya ditabohit dari sebagian rezeki Allah enggak perintahkan semua infakan Allah tahu manusia itu mabrinul alisyoh dibangun atas kekikiran makanya Allah enggak minta semua harta kita anda kata Allah minta semua harta kita kata Allah tabohhalu kalian akan menjadi kikir Allah minta sebagian saja Ya, itu pun sebagian kecil Kalau dapat yang receh-receh itu untuk infakan Ya Wang-wang yang apa itu Yang warna-warna biru itu jangan, apalagi yang merah Jangan, subhanallah Kalau anda kata kata pernah salah masuk Termasuk yang merah Wih antu aduh, bagaimana yang mengambilnya ini <laughs> Manusia subhanallah Padahal itu yang berlipat ganda Jadi 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat Subhanallah kata Allah SWT wa min qabli an yati ahadakumul maut infaqkan sebagian yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kepada salah seorang kalian kematian sekarang masih hidup banyak-banyak infak itu banyak tempat-tempat mau infaqkan itu lapor aja untuk nanti sama ikhwan-ikhwan sini banyak yang membutuhkan infak infak itu sebelum mantan mati infaqkan tentu dahulukan prioritas yang wajib anak istri orang tua itu yang wajib lebih dahulu. Fayaqul rabbi ketika jiwa ini telah mati, batang kematian atau dalam kondisi sakarat barulah dia berkata, "Rabbi takdirnya ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbku, laula akhartani ila ajarin qarib. Kenapa tidak kau berikan aku tempo sedikit? Berikan aku tunda, berikan aku umur yang panjang dikit aja." Faasidakah? Pasti aku janji akan bersadakah. Wah, aku minasalehin janji aku akan berbuat saleh ya Rab aku, aku kerjakan perintah-perintahMu, akan tidak aku tinggalkan solat lima waktu, akan berpuasa ketika Ramadan Janji ya Rab, janji janji beri aku tempo sedikit. Itu ketika kapan? Ketika sudah mati. Sekarang masih banyak waktu. Allahumma san syaitan akan membisikkan, "Eh, kamu masih muda. Kapan lagi kamu hura-hura? Kok udah kamu tua-tua, bungkuk-bungkuk, mana bisa lagi hura-hura happy-happy? Enggak ada naga-naga yang mau sama kamu lagi. Sekarang waktunya ini." Ya, Allah musta'an. Godaan. Nanti aja kau pergi aja, itu pulang aja baru bertobat. Nanti aja, nanti aja lah. Ini bisikan-bisikan syaitan "Walan yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha." Dan tidak akan pernah Allah akhirkan jiwa ketika telah datang ajalnya. Enggak ada yang makhluk yang datang melalui maut, akhirnya dia katakan tunda sebentar, enggak ada, Nggak akan bisa ditunda. Wallahu khabirun bima ta'malun ta dan Allah maha mengetahui apa pun yang akan berbuat. Allah mesti tahu. Nah, Paul Walakote yang lebih Allah bermaklumat. Hatta idza jaa ahadahumul mautu. Kahlah rab, Rabb, Rabb birjiun. Tatkala telah datang kepada salah seorang mereka kematian, kahlah. Maka ketika itulah mereka baru berkata, yang sudah mati ini baru berkata, Rabb birjiun. Ya Rabb, kembalikan aku lagi. Kemana? Ke dunia. Sekarang antum di mana? Di kubur apa di dunia? Antum sekarang di dunia. Jangan sampai ini kita ucapkan nanti kita mati. Sekarang waktunya untuk beramal. Jangan sampai nanti menyesal. Udah mati baru kita katakan, Rabbirjiun, ya Allah balikan lagi aku kembali ke dunia. Lhaali a'amanusalihan fi matarok. Semoga aku akan berbuat amal salih. Sisa umurku. Udah mati nggak lagi sisa umur. Umur telah selesai. Sekaranglah umur masih ada. Maka bertaat, berbuat taatlah. Rajinlah beribadat, banyaklah berzikir. Kata Allah swt, kallah sekali kali tidak. Inna kalimatun huwa qauluha itulah kalimat yang dia katakan. Wa min warahim barzakhun ilah yami baathun di belakang mereka telah ada barzak binteng pemisah. Sampai hari kiamat, tidak akan bisa lagi orang-orang dalam alam ruh dalam alam barzakh, pindah ke alam dunia, ada dinding pemisah. Maka kata-kata barzakh, dalam bahasa artinya adalah dinding, pemisah, pembeda. Alam barzakh, alam misah kan antara alam dunia dengan alam kubur, itulah alam barzakh. Tidak bisa lagi orang yang sudah meninggal kembali ke dunia, na'udzubillah. Tidak ada ceritanya, kecuali di film-film itulah. Jadi pampir lagi dia reinkarnasi. Kuluh kajib. Nusta semua itu. Ada lagi jadi penasaran, jadi kuntilanak, jadi kuntilma, macam macam kan. Jadi pucung. Kuluh kajib. Sudah mati selesai. Tidak akan ada lagi bisa kembali. Kalau bisa kembali, pucung itu kan mati-mati dia. Ya kan? Selesai perkaranya. Faizanu fi kafis sur, tergala ya, ditiupkan sangkakala. Ada orang kurang kerjaan mengatakan ini menunjukkan bolehnya musik. Kurang kerja itu. Ini trompet. Kalau dilarang, akan mungkin dia trub Allah perintahkan malaikat Israfil tiupkan sangkakala. Nauzubillahimin dzalik. Dikira sangkakala Israfil sama dengan musik dia. Subhanallah. Fa idza nufikha fi sh-shuur telah ditiup sampai di gagaala dan antum harus paham harus tahu sekarang ini ketika saya ngomong Israfil telah meletakkan di bibirnya jangka sanggakala bahkan bukan sekarang ini 14 abad 14 abad yang silam ketika Rasulullah berkata ya kalau saja orang ini tahu bagaimana Israfil telah meletakkan di, di bibirnya itu trompet siap dia tiup. dia khawatir terlambat ketika Allah perintahkan terlambat maka nah standby dia Masyaallah, Allah Jangan tak kira Israq Lala tidur <laughs> Stand by ikhwan Dia tiupkan Selesai semua Berapa kali tiupan Dua kali tiupan Tiupan pertama Habis ancur binasa semuanya Fa'idha nufiqafi saraf Fasa'iqa man fil samawat Wa man fil ard Illa man sya Allah Ditiupkan cakar kala binasa hancurlah semua yang di langit di bumi kecuali yang Allah kenakti menunjukkan ada yang enggan hancur. Ya, ثم نفخ فيه قرا. Kemudian ditiupkan sangka kala yang kedua. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ. Maka seketika mereka semua dibangkitkan saling melihat satu sama lainnya. Wo kali tiupan. Allahus saban. antum tengoklah gunung merapi itu itu dahsyat kan udah kata orang dahsyatnya dia satu gunung dan dia belum tumpahkan semuanya sepertiganya aja enggak ada bagaimana kok sempurna dia tumpahkan semua berapa radius itu itu kalau satu gunung udah kacau balau tuh kata Jogja kalau seluruh gunung Allah musta'an fa idzal jibalu ketika gunung semua goncang hancur semua Allahumma san binasa gunung, gunung kata Allah bakal farasil ma gunung-gunung itu semua bagaikan kupu-kupu terbangan ketika kiamat datang bukan dia meledak masyaAllah, membayangkan bagaimana kupu-kupu terbangan, kayak itulah gunung, gunung aja kayak kupu-kupu, apa lagi orang, Subhanallah itulah pertiara kiamat, Allahumma san Matahari itu digulung Allah. Wa'ida shamsyukhwirat. Wa'ida nuju mukadar. Dibenturkan sama-sama bintang satu sama lainnya. Langit pecah belah. Kita sama onshakat. Ketika langit pecah belah, langit itu pecah belah, hancur semuanya. La haula wa la quwwata liladillah. Kiamat. Tsunami dan antara sesuatu paling mantap lah azabnya kan, tsunami. Berapa ratus ribu yang habis. Itu paling setinggi pohon kelapa. Saya kemarin kasih, saya lihat Allahu Akbar Kapal besar milik Pertamina itu Dipindahkan tsunami Di tengah-tengah kota sampai sekarang Masya Allah Besarnya kapal Itu sekarang tidak bisa lagi diangkat ke laut jadi, jadi, jadi apa dia Jadi apa namanya, monumen Itu tsunami Bandingkan Banjirnya Nabi Nuh Tsunami tidak sampai tinggi gunung Banjir Nabi Nuh, gunung pun tenggelam Ketika naikkan an, kata bapaknya irka mainna, irka mainna. Naik ke atas Kata anaknya yang burhaka ini jabal Aku naik ke gunung, selamat Kata bapaknya hari ini, tidak ada selamat Naik ke gunung, gunung pun tenggelam Mana yang berdasar tsunami dengan banjir no? Mana? Nabi Nuh Seluruh alam ini banjir pada masa Nabi Nuh Tidak ada yang bersisa Seluruh alam kalau orang-orang apa namanya, yang pelajari apa namanya itu, ilmu apa itu, mereka katakan dahulu kala pernah memang sekali pecah kutub utara cair banjir dunia, tak tahu kita, kita enggak mungkin benar, mungkin enggak, enggak penting. Tapi zaman Nabi nuh semuanya tenggelam, bukan dari atas saja air keluar, dari bawah pun keluar. Falta kolma walambil kauqadir berjumpa air dengan air dengan ketentuan yang tertentukan. Allah Akbar. Enggak ada bapaknya itu banjir tsunami enggak ada bapaknya dengan banjirnya Nabi Nuh. Apalagi kiamat. Kiamat itu lah menjadi lautan api. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa idzal biharusudjirat ketika lautan dipanaskan, meleleh Dalam lautan berbanyak gunung-gunung itu ikhwan. Ketika tsunami terjadi yang ditumpahkan pertama kali itu panas. Orang-orang terbakar itu semua. Bangkai-bangkai terbakar. Kan dari dalam bumi itu keluar hitam. Tsunami pertama yang datang itu yang orang-orang terbakar Telanjang-telanjang panas Subhanallah Dalam perut kita ini apa? Apa? Mana ahli-ahli ini? Dalam perut kita ini api semua Subhanallah Ada gas, ada minyak bumi, ada api Allah wakbar Pada nafikah sesuri fala ansaba bayna hum yau ma'idin walaihtas ketika ditiupkan sangkakala fala ansaba bayna hum tidak lagi nasab tidak lagi bapak tidak ada anak semua tidak semua sibuk dengan perkara masing-masing walaihtas -masing. alun bahkan mereka tidak ada yang saling menanya satu sama lain tidak ada semua sibuk dengan perkara sendiri kata Allah apa yau ma'ya firul marumin akhi pada hari berlari seorang bersaudaranya sekarang kalau anda kata ada musibah, kita mesti sempat panggil saudara, kita tolong saudara. Hari kiamat, setiap orang berlari daripada saudaranya. Mu'ami, wabih dari bapaknya pun enggak peduli, dari ibunya pun dia enggak peduli. Setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Nabi-nabi aja, sekali bernabi Ibrahim, nabi Nuh, nabi Adam mengatakan Nafsi, nafsi enggak tahu aku jiwaku ni kemana nanti. Jiwaku jiwaku. Allahu Itu perkara yang sangat dahsyat. Faman zaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya itulah orang-orang beruntung. Maka ikhwan, banyak-banyaklah kita membuat timbangan kita berat di dunia ini dengan semua yang mampu kita perbuat dengan solat puasa, menimba ilmu, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Berinfak, bersodakah, berkata-kata baik, membantu sahabat, perbanyaklah supaya bertimbangan itu dan kurangi dosa. Kalau pun dosa, bertobatlah. Kalau pun dosa, perbanyaklah kebaikan semoga menghapuskan dosa dan jangan sampai berlebih dosa daripada pahala. Kata Allah swt, wa man kafat mawazino. Barangsiapa yang ringan timbangan kebaikannya, ya. Kalau orang kafir tidak ada sama sekali kebaikannya. Orang kafir langsung ini. Orang kafir nggak ada kebaikan. Tapi yang berbuat maksiat, jika timbangan kebaikannya ringan, faula ikaladzina khairu amfusahum. Mereka lah orang-orang yang merugi diri mereka. Fi jahan nama mereka di neraka jahanam mereka kalan. Telah fahujuahumunar. Dibakar wajah mereka dengan api neraka. Omfiha um kalihun mereka dalamnya dalam penderitaan yang berpanjangan. Kata Allah. Alam takun ayati. Kutu'alaikum bukankah dahulu telah dibacakan ayat-ayatku kepada kalian dahulu kan diajak untuk salat diajak untuk ngaji diajak bersedekah diajak zakat puasa haji dibacakan kepada dengan ayat-ayatku fakuntum biha tukadzibun tapi kalian dustakan ayat tersebut Allahu Akbar Dalam ayat lain Allah katakan kam lebih sufil ardi ada di sini ditanyakan kepada orang-orang di alam akhirat sana. Apa pertanyaannya? Kam labistum? Berapa lama akan tinggal di bumi? Ada di sini, apakah bertahun-tahun akan tinggal? Ditanyakan kepada orang-orang yang di negeri akhirat ikhwan. Berapa lamakah kalian tinggal di bumi? Qalu labisna yauman. Apa kata mereka? Kami kayaknya tinggal cuma satu hari aja. Aw Bahkan setengah hari saja. Fas Adil tanyalah kepada malaikat-malaikat penulis Subhanallah ini kawan menunjukkan umur kita di dunia ini nggak ada apa apanya dibandingkan umur akhirat Wa Inna Yaum An Nara Be Kaalfi Sisarat Nimmat Sesungguhnya satu hari dari sisi Tuhanmu sama dengan seribu tahun kalau kita hitung satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun di bumi ini siapa yang umur seribu tahun nggak ada maka Anton tinggal di bumi ini kawan hanyalah kalau dihitung Bagikan sehari bahkan kurang setengah hari pun kurang masih qala in bisum illa qalila dikatakan kepada mereka kalian tinggal di bumi sebentar lahu annakum kuntum ta'lamun ta kalau akan mengetahuinya maka kita enggak lama ikhwan kan enggak tahu kita sampai kapan kita dapat terus-menerus berjumpa seperti ini enggak tahu ajal siap mendatangi seorang enggak tahu kita Kata Nabi dia ketika di haji wada, la alila alqaqum ba'da am hada. Mungkin enggak jumpa lagi tahun depan. Ini sudah tahun terakhir itu jumpa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arfa hasibtum annama Apakah kalian mengapa kalian kami ciptakan bermain-main? Diciptakan disia-siakan tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa diberikan ganjaran yang apa pun berbuat? Tidak. Kita diciptakan untuk diperintah, dilarang dan siap diberikan ganjaran wa annakum ilainaa la turja'un apakah kalian menganggap kalian tidak dikembalikan kepada kami semua kita akan dikembalikan ucapkan inna lillah apa arti inna lillah kita ini semua adalah milik Allah wa inna ilaihi raji'un dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu akbar wa qala ta'ala Allah berfirman Alam ya Allah di mana amanu antak syakuluboh mendidikirlah. Belumkah lagi datang waktunya bagi orang-orang beriman hati mereka dapat khusyuk tunduk berzikir kepada Allah subhanahu wa taala. Wa manazalaminalhak tunduk khusyuk menerima apa-apa yang turun daripada kebenaran. Walayakunukaladina utulkitabah mengkabul. Jangan sampai mereka orang-orang beriman meniru orang-orang alkitab sebelum mereka fatala alaihimul amad diberikan mereka masa yang panjang orang-orang sebelum kita umurnya panjang-panjang nabi nuh berapa lama berdakwanya 950 tahun dakwanya saja panjang-panjang umur nabi nuh nabi musa nabi isa panjang-panjang kamu sebelum kita panjang umurnya kata Allah diberikan mereka tempo yang panjang Fakasat kurubuhum, enggak beralamal semakin kasar bahkan membatu hatinya. Wa kasiruminum fasikun, kebanyakan mereka fasik. Banyak orang diberikan umur yang panjang tapi dilalai. Contohnya banyak orang tua enggak tahu tua. Allahumma stah. kadang kita di pasar ibu-ibu, Udah ibu, nenek-nenek. Masya Allah, gayanya gaya gaul, cana pendek, baju ketat. Allahumma stah. La haula wala quwwata illa billah. Ape-ape kiri kanan bawa gadis muda. Haula wala quwwata illa billah. Masuk Quran mati di rumah mesum. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita mulai baca hadis. Sepatol. Iqra' ilman. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد الا مسلم رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه قال اهدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن في Wakar nabu no Omarah, radhiyallahu anhu ma yakul, izan saita falatantad falatantadrid soba, wa izasbakta falatantadil masaa wakut min sehatika lima rodika wamin hayatika lima limautika, raww al Bukhari. Wu an ibnu Omaran radhiyallahu anhu maqal. Hadis pertama dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya dia berkata, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miman kibayyah. Rasulullah sallallahu memegang kedua pundakku." Ini ikhwan, ya. Perbuatan Rasulullah sallallahu ini adalah untuk menancapkan dirinya kepada mad'uunya. Maka tidak salah jika antum ketika memberikan nasihat kepada murid-murid antum atau kepada kawan antum pegang bahunya ya akhi barakallah fit itu akan melunakkan hatinya membuat dekat. Maka itu yang Rasulullah buat dia pegang kedua pundak ibnu Muhammad katakan apa kata Rasulullah s.a.w kun fit dunya ka anak kagorip awamiru dia pegang kedua bahunya dia katakan jadilah engkau di dunia ini ka anak bagaikan orang asing. Di dunia ini jadilah engkau bagikan orang asing. Au hajirusabil atau bagi bagian seorang yang sedang berjalan, pejalan. Itu kata Rasulullah kepada Ibnu Umar. Maka di sana ada pesan-pesan yang berharga sekali untuk orang yang dicintai Ibnu Umar. Dia ingatkan Ibnu Umar, dia pegang pundaknya baik-baik dia katakan, "Jadilah engkau di dunia ini bagikan seorang yang asing." Gharib bahasa Arabnya artinya asing atau pelancong. Orang asing ya. Yang namanya orang asing enggak semua dia bawa. Enggak ada orang asing bawa rumahnya ke mana semua, pegang semua tangannya enggak ada. Dia hanya bawa sekedar bekalnya saja. Ya. Karena bukan tempat itu merupakan tempat dia yang abadi. Itu hanyalah merupakan tempat persinggahan maka Rasulullah menyuruh Ibn Umar untuk zuhud jangan kau sibuk mengumpulkan dunia semua nanti kau kumpulkan dunia habis waktumu tidak ada kau bawa bekal untuk negeri akhiratmu di dunia ini cukup-cukup sajalah apa yang kau kumpulkan dalam urusan dunia jadilah kau di dunia ini bagikan seorang asing seorang asing, pelancong tidak akan mungkin dia bawa semua rumahnya dia bawa, mobilnya dia bawa semua tidak paling-paling ATM saja dia bawa Jadilah engkau di dunia seolah-olah orang asing Mengajarkan kepada Ibn Umar Agar dia zuh terhadap dunia ini ya, Agar tidak sibuk dia Membawa kemana-mana seluruh dunia ini Bawalah sekedarnya saja Maksudnya, begitulah kitab Rasulullah Para sahabat-sahabat Umar, Rasulullah, Abu Bakar Benar-benar zuhud mereka Ya Sekedarnya saja Kalaupun hartanya banyak bukan untuk dia nikmati. Untuk infak, untuk sedekah, untuk ini. Hidupnya biasa saja. Pajunya pun enggak mahal-mahal. Ya. Rumahnya pun enggak mewah-mewah kali. Ini namanya zuhud dalam kehidupan dunia. Bukan harus antum miskin. Kalaupun Allah takdirkan antum memang sekedar apa cuman pas-pasan aja, alhamdulillah. Ya. Apalagi kurang daripada dari itu, kurang. Zuhud antum Alhamdulillah Tapi kalau takdirkan antum itu kaya Selama antum tidak peduli dengan harta itu semua Ya Penampilan antum tetap biasa Bergaulnya biasa, bicaranya biasa Itu Zuhud Dan itu lebih tinggi daripada orang yang tidak punya papa Kemudian dia berkata dia Zuhud Rumahnya reot. Eh kamu rumahmu begini Ya biasalah Zuhud Padahal karena tidak bisa bangun rumah Ya kan yang tahjub itu adalah orang yang kaya raya tapi dia zuhud. Ketika dikatakan Abdullah bin Warak, "Wahai Imam, anta zahid engkau lah orang zuhud." Dikatakan kepada Abdullah bin Kata Abdul Muwarrak, "Bukan aku ini contoh zuhud, tuh, Umar bin Abdul itu. Di tangannya dunia dia tinggalkan." Umar bin Abdul Aziz bukannya enggak mau, enggak peduli kali sama dunianya dia. Hari pertama jadi khalifah dia bilang kepada istrinya Fatimah binti Abdul Malik, "Istriku, semua perhiasan benda orang tua, Balikkan ke Baitul Mal, balikin semua. Kalau kau enggak balikkan. kita bisa sampai di sini. Enggak tahu dari mana itu asalnya, enggak jelas. Kau tahu bagaimana hajat itu dari mana mendapatkan harta itu semua? Balikin ke Baitul Mal. Kau pilih aku atau kau balikkan itu semua? Dibalikin semua ke Baitul Mal. Subhanallah. Umar bin Abdul Aziz. Itulah yang kita kenal ketika dia nyalakan lampu, datang anaknya berbicara-bicara, "Eh, ini Umar perkara pe pe pe pe apa ini?" Kebicarakan, oh ini perkara tentang rumah. Eh, oh, ya, bentar kita matikan lampu ini. Kenapa? Ini minyaknya minyak negara. Alhamdulillah. Antum di peting, Bisa dibawa-bawa tiap hari. Zuhud. Subhanallah Rumahnya bingung orang rumah rumah ya ni Omar Omar beraglasis. Datang utusan jauh-jauh dari negeri yang jauh, ya melaporkan bahwa tentara Umar bin Abdul Aziz menyerang tanpa memberikan izin dia cari rumah Umar sampai dari kurasan dia jalan terus sampai menemui Umar bin Abdul Aziz kata orang itu dia itu yang lagi membaiki rumahnya berdua sama istrinya Isinya naikkan bata ngoper bata dia naikkan kata dia itu Khalifah kalian ya itu dia Subhanallah itu zuhud ketika meninggal Umar, uh, bin Laden, uh, Abdul Malik bin Marwan disiapkan untuk dia kereta kencana. Kalau kita sekarang apa yang paling mahal ini? Apa man? Membuat paling mahal apa? Masih masih kurang itu. Kereta kencana disiapkan. Dia bilang semenjak kemarin dulu sampai hari ini aku enggak pernah berbuat tetap umar juga. Udah bawa itu kereta kencana itu. Aku naik keldai ini aja. Naiknya keldainya aja. Itu zuhud. Kalau antum, nek combat kerana enggak bisa beli lebih <laughs> baik. Subhanallah. Kenapa ini, akhi? Inilah zuhud ini, Ustaz. <laughs> itu umat bin, bin Abdul Aziz itu baru namanya zuhud. Dunia datang, dia tolak. Dia talak tiga dunia. Bukan talak satu, bisa rujuk. Talak tiga. Subhanallah. Talak yang engkau pernah rujuk kepadanya selama-lamanya itu Umar bin Abdul Aziz. Padahal masa mudanya, masya Allah, perlintinya Umar bin Abdul Aziz di Madinah. Kalau dia jalan, semua orang tahu dia jalan. Kenapa? Farfumnya, yang masya Allah, wanginya. Jadi khalifah, jadi zuhud, sezuhur-zuhurnya masya Allah. Itulah Umar bin Abdul Aziz, R.A. Namp. Wakaan Abu Umar radhiyallahu anhu ma yakul. Jadilah engkau di dunia bagikan orang asing Atau orang yang sedang berjalan saja Jalan akan siap tinggalkan Ya berjalan saja Pelancong saja Jalan sebentar tinggalkan Begitulah dunia ini kau anggap Akan kau tinggalkan segera dunia ini Kembali ke rumahmu yang abadi Kalau orang yang namanya musafir Dia ingin cepat segera sampai ke rumahnya Ya enggak mau dia lama-lama Kata Rasulullah, man khawfa adlaj, adlaja, wman adlaja dah halal manzil. Yang khawatir terlambat ke rumahnya, dia akan jalan segera. Yang jalan segera akan sampai ke rumahnya. Alaih nasilatullah ya kaliyah. Ketahuilah, barang yang Allah datangkan itu mahal. Alaih nasilatullah al jannah. Barang itu dialah surga. Kata Rasulullah. Yang takut, terlambat, dia segera berjalan. Maksudnya apa? Yang khawatir, tidak apa bekal nanti ketika balik ke akhir sana kampung abadinya. Dia segera, cepat, kerjakan perintah Allah. Jauhi larangan, banyak-banyak, bukan -banyak bekal. Yang cepat, pasti sampai ke rumah. Tapi yang lambat-lambat, di tengah jalan dirampok. Tidak sampai ke rumahnya dia. Allah SWT. Al. Dirampok oleh syaitan. Kita ini, menuju surga Allah. Itulah kampung kita. Dari situ kita di... Di ciptakan Bapak kita itu Adam Dari mana asalnya? Dari surga Dan kita semua akan kembali ke kampung itu Kampung apa namanya? Surga Tapi yang namanya jalan ke sana banyak halangan di tangan Tidak semua orang sampai ke sana Banyak yang dirampok di tengah jalan Oleh nafsunya, syahwatnya, syaitan Amalan-amalan jeleknya Itu perampok-perampok Maka hendaklah antum semua bersabar Agar sampai ke kampung antum pertama mana dia? Surga Kalau ditanya anda Dari mana asalmu? Dari? Kita ini semua Abna ha'ul jannah Anak surga kita semua ini Jangan mau ke neraka Kemana kita kembali? Ke surga Maka jangan sampai terampau di tengah jalan Nah Wakanabnu Umar radiyallahu anuhumma yaqul Adalah Ibn Umar berkata Iza am sayta falatantazirussabah Jika engkau Jika engkau berada pada waktu suri hari jangan tunggu besok pagi taubatnya besok solatnya besok, ngaji besok semua besok, ngaji akhir malam ini besok kan masih ada hari ngaji besok bukan milik antum taubat lagi besok pagi je lah saya mulai tobatnya, solat subuh mesok pagi, besok bukan milik kita jika engkau di siang hari jika engkau di, di waktu pagi hari jangan katakan tunggu nanti sore. Wa khut min sihat tikalima radik. Ndaklah kau ambil masa sihatmu untuk beramal sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayati kali mautik. Ambillah waktu hidupmu untuk beramal sebelum datang kematian menjemputmu. Rawah al-Bukhari. Demikian ikhwan. Rahimah kemullah. Kajian kita hari ini. Semoga Allah berikan kepada kita. Rahmat. taufiknya, Hidayah dan inayahnya agar Allah mudahkan kita dalam meniti hari-hari kita ini menuju Allah SWT wa ya, wa tasma'un wa sallallahu wa sallam Nabi Muhammad Yang mau bertanya silakan. Waktu 5 menit. Tafadhal. Silakan. Belakang. Tiap orang satu soal aja ya. Uh, bismillah. Uh, tadi disebutkan bahwa orang yang meninggal tidak bisa apa kembali lagi. Dengan Ulangi. Orang yang meninggal tidak bisa kembali lagi. Bagaimana? Kemana? Ke dunia. Dunia. Uh. Bagaimana dengan uh, perkara yang ada di masyarakat tentang mati suri, yang katanya orang yang meninggal bisa hidup lagi. Bisa kamu? Tidak tahu saya mati suri itu. Pak Andrea, tahu mati suri? Belum mati berarti dia ketika itu Berarti belum mati, kalau sudah meninggal Tidak bisa lagi hidup lagi Mungkin menurut dokteran ada orang-orang yang Jantungnya tidak berdetak lagi Dia anggap mati Ketika dimandikan hidup lagi, berarti dia belum Mati, berarti ruhnya masih Ada, itu aja jawabannya Nah, yang lain Fadal bantu dulu Ustaz ninta itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini tentang surga yang pernah uh, Bapak kita Adam dulu tinggal di sana apakah surga yang sebenarnya yang bakal kita masuki nanti iznillah, atau memang surga hanya surga yang sebagai bayangan surga bayangan Ah. Maksudnya apa surga bayangan? Maksudnya surga yang belum yang sebenarnya. Ah, jadi ulangi soalnya, teman. ulangi soalnya. Soalnya apakah surga yang pernah tinggal dulu bapak kita Adam sana memang surga yang itulah yang bakal dimasuki kita nanti. Ah Sant, apakah surga Adam itu surga kita akan kembali ke sana kelak? jawabannya ya itu pendapat ulama jemaah dan itu yang hak Ada pun orang-orang mu'tazilah -orang al mengatakan bukan itu surganya dengan akal-akal mengatakan mereka mengatakan surga kan tempat yang bebas masa dilarang-larang makan buah ini makan enggak mungkin mustahil itu bukan surga di sana itu surga yang Adam ditempatkan di bumi Adam mengatakan di Yaman dan segala macam itu semua dusta enggak ada benarnya kalau hanya dia kata diaman, tidak ada kata Allah. Kulna bi minha jamia. Ah. Kami katakan turun, kalian semua daripadanya kepada Adam, Hawa dan Nabi turun semuanya. Surga di sana di langit. Surga sekarang tidak ada belum. Tidak ada di mana dia. Langit di sana neraka tidak ada belum. Tidak ada di tempat paling bawah kita tidak tahu di mana neraka. Paling bawah. Neraka paling atas. Eh, surga paling atas di surga sana. Sudah ada. Di sana Adam diturunkan ke bumi ini. Dan semua kita akan kembali insyaallah ke sana ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ke tempat surga yang dahulu kita dikeluarkan daripadanya tidaklah mengatakan surga Adam itu bukan surga akhirat yang kelak akan ditempati di manusia kecuali mu'tazilah dan ahlul kalam yang lebih parah kaum Baktinia Mengatakan surga itu hanyalah ulu saja bahasa medannya terangkan dulu bang itu aja Heh, cec cec aja simbol simbol aja itu. Itu orang batiniya. Rafi'zah batiniyah mengatakan surga itu hanyalah merupakan khayalan belaka. Nabi-nabi itu membuat orang supaya mau berbuat baik dia, ya, dimingi-mingi dengan surga seperti itu. Ada itu semua. Itu hanya sesuatu yang sifatnya di akal aja, enggak ada ikatnya itu, ya? Nggak butuh tuh dari surga untuk makan minum gitu ke ruh. Karena mereka mengingkari berbangkitnya jasad, enggak ada jasad berbangkit. Allah Maha ada kata mereka. Yang mereka pahami ruh saja. Ruh enggak perlu makan minum, enggak perlu dia diberi wanita segala macam. Itu kebutuhan jasad. Jasad akan binasa. Enggak akan mungkin lagi ada berbangkit. Bagaimana? Ah, mereka memang mengingkari berbangkitnya jasad pada hari kiamat. Konsep ini ya. Allah sunnah mengatakan ya. Allah katakan demikian kita imani. Naham yang lain terakhir, fadal. Tersehat. Fadal, itu belakang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam uh, saya mau tanya. Uh, tadi disebutkan bahwasanya eh uh, Malaikat Israfil pada diupan yang pertama maka akan hancur semua seluruh makhluk. Nah, apakah ada khabar yang sahih tentang makhluk-makhluk uh, Allah yang tiba dikecualikan ada Isti uh, Istimbat para ulama apa-apa yang diciptakan untuk kekal tidak akan binasa ketika sangkal ditiup yang binasa seluruh alam kecuali yang dikecualikan di, di, di, Allah seperti surga, ngancur bidadari yang diciptakan Allah yang sekarang sedang nunggu antem-antem ini insya Allah tidak pernah mereka binasa Tetap mereka ada. Anak-anak kecil pelan-pelan surga enggak pernah binasa. Semua kenikmatan surga enggak ada yang binasa ketika kiamat. Tetap ada. Neraka dengan semua adabnya tetap ada. Arash tidak akan pernah bergeming dengan adanya kiamat. Tetap ada. Loh, mahfuz, kalam. Itu makhluk-makhluk yang tetap ada. Yang diciptakan Allah untuk berkekalan. Wallahu ta'ala alam. Lihat dalam kitab syarikat tahwiya dan nanti itu. Antum terakhir. Syekh kabir kita ini. Anak kafir, orang-orang kafir iya nenek moyang kita semua Asalnya anak surga Tapi kita tidak tahu apakah kita kembali ke surga itu Atau enggak. siapa yang harus menjamin Saya tadi katakan Semua kita berusaha jalan ke sana Tapi tidak semua orang sampai kembali ke kampung awalnya Karena tergoda dengan setan Di tengah jalan dirampok, dicuri Akhirnya tidak sampai kampung awalnya Terlena di kampung Di tengah-tengah jalan dia terlena Sehingga satu tempat, cantik nampaknya tempat Terlena semua kawan-kawannya ada berangkat, dia tinggal di pulau itu. Terlena dia. Jadi orang kafir semua kita asal mau kita negeri kita adalah surga. Orang kafir semua nik moyangnya siapa? Adam. Adam juga surga asalnya. Tapi mereka adalah orang-orang yang dicuri di tengah jalan. Maka antum jangan sampai tergoda. Nanti ada yang ngajak-ngajak, ayo kita yuk. Keluar yuk sini yuk tempat sini enggak usah tergoda. Bukan itu, kampung kita mana? Surga. Jangan tergoda. Jalan terus ke sana. Insya Allah semoga Allah SWT menyampaikan kita kampung tersebut dengan izin Allah Taala. Demikianlah, ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.